Elhamdülillah rəbbil aləmin. Və səlatu və salam u alə rəsulünə Muhamməd və alə alihi və səhbihi əcməin. Amma ba'd. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkatu. V bu Abu Hurayra rədiyallahu anhu barəsində olan 4-cü dərsimizdir. Keçən dərsdə mən bu səhabənin rivayet etdiyi hədislər ətrafında şia müəlliflərinin yaratmaq istədiyi şübhələr barəsində və o şübhələrin bəzilərindən söz astım və onları Allahın izni ilə cavablandırdım. Və bugün bu mövzu ətrafında bir neçə hədis ətrafında yaranmış şübhələrə də cavab vermək istəyirəm və bununla Abu Hurayrə barəsində olan dərsimizi bitirmək istəyirəm. Və bu şübhələrdən biricisi də Abu Hüreyrənin rəvaat etdiyi bu hədis barəsindədir. Hansı ki, bu hədisi İmam Buxari Səhi əsərində 5242 nömrəli hədisdə nəql etmişdi. Hədisdə deyilir ki, Süleyman əleyhissalamın 100 zövcəsi olub və o bir gecədə 100 zövcəsi ilə cinsi əlaqədə olub. Və deyib ki, mən bu gecə bunlarla olacam və hətta bunlar mənim üçün Allah yolunda dövşən övladlar doğsunlar. Və mələk Süleyman əleyhisselama inşa Allah deməyi xatırladanda o bunu demir və ya onu dur. Və nəticəsində Süleyman əleyhisselam üçün heç bir övlad doğa bilmirlər, yalnız bir şikəs övladdan başqa. Bu hədis ətrafında Rəfizlərin şübhəsi iki növdür. Birincisi onlar Süleyman əleyhissalamın bir gecədə yüz zəvcəsi ilə olmasını ağla batan bir şey hesab etməyiblər. Və onu qədi bilər ki, bu hadis Əbu Hüreyrənin uydurmalarındandır. İkincisi də Allahın peyğəmbəri olan Süleyman əleyhissalam üçün unutqanlığı, inşallah kəlməsini deməyi, unutmağı caiz bilməyiblər. Və bu iki şübhənin cavabında mən deyirəm. Birincisi, sizin ağlınız nə isə qəbul etmirsə və ya sizin ağlınızda nə isə batmırsa, hələ bu o hədisin uydurub olması demək deyil. Necə ki, keçən dərslərdə mən dedim rafislərin ağlına batmırdı ki, canavar və ya iney danışa bilər. Və ona qərə demişdilər ki, bu hədislər uydurmadı. Abu Hurayrə uydurub. Onda elə çıxır ki, Quran-Kərimdə olan Süleyman əleyhissalamla qarışqanın söhbəti də peyğəmbər sallallahu əleyhi uydurmalarından imiş. Yəni əgər bir şey sənin ağlına batmırsa, o halda bu şeyin həqiqətini inkar etmək üçün kifayət etməz. Şəriət ağlla yox, Quran və sünnə ilə ölçülür. Vəhid ilə ölçülür. Və Allah Subhanahu taala Rəsuluna arasında buyurur ki, Və məyəndik qan el-hawa in huwa O öz nəfsindən danışmır və danışdığı vahi ilədir. Və biz ağla yox vahyə tabeyik. Nəziki Allah Sübhana Tələ müəminlər barəsində buyurur: "Səmi'nə və əta'nə." və itayət etdik. Eşitdik, müzakirə etdik yox. Eşitdik və itayət etdik. Bu məsələnin birinci tərəfi. Və məsələnin ikinci tərəfi Əslində, bu hədis, eyni ilə bu hədis, Şiyə məzəbinin məstərlərində də mövcuddur. Məsələn, Tabarsi, Təfsir-u məcmul adlı təfsirində, 8-ci cild, 475-ci səyfədə bu hədisi Əbu Hureyrə yolu ilə ispat edir. Həmçinin Feyz Əl-Kaşani Əl-Məhəccətül-Beyda adlı kitabında 6-ci cild, 282-ci səhifədə eyni ilə bu hədisi ispat edir. Həmçinin bu yerdə bunu demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, peyğəmbərlərin gücü adı kişilərin gücündən qat-qat artıq idi. Yəni, bir peyğəmbərdə neçə kişinin gücü var idi. Və bu, həm əhl-ü və həm də şiə mənbələrində mövcud olan bir həqiqətdir. Və necə ki, Nirmatullah Əl-Cəzairi Qısasul Ənbiya adlı kitabında 407-ci sayfədə nəql edir ki, Süleyman aleyhisselam 40 kişinin gücünə sahib olub. Əslində, bu hədistən daha dəhşətlisi Şiyə məhzəbinin öz kitablarında mövcuddur. Süleyman aleyhisselamın Yüz zövcə ilə bir gecədə əlaqədə olmasını təəccüblə qarşılayan şiyə müəlliflərinə müraciət edib deyirəm ki, gedin öz kitablarınızda olan bu hədisləri oxuyun. Hansı ki, o hədislərdə gəlir ki, Süleyman əleyhisselamın 100 yox, 1000 zövcəsi olub və bir gecədə 1000 zövcəsi ilə əlaqədə olub. Yaxşı, 100 zövcəsi ilə Əlaqədə olmasını qəbul etməyən ağılınız min zövcəsi ilə əlaqədə olduğunu ortaya qoyan hədislərinizi necə qəbul edir? Hansı ki, bunu Kuleyni Fru'u'l-Kafidə 5-ci cild 567-ci səyfədə nəql etmişdi. Həmçı Nirmətullah Əl-Cəzairi Qısasul Ənbiya 407-ci səyfədə Həmçinin Ənvar-ı-Nu'məniyyə adlı kitaba üçüncü cild 182-ci sayfaya də müraciət edə bilərsiniz. Unutqanlıq məsələsinə gəldiydə isə Allah subhanahu ta'ala bu barədə quran kərimdə Kerimdə buyurur. Vəzqur Rabbəkə əzə nəsitə Unutduqda Rabbini zikr et. Kəhf suresi 24-cü aya. Və bu müraciət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və salləm adı. Valkur Rabbəkə izanəsiyda. Rabbini zikr et. Unuttuqda Rabbini zikr et. Bu ayə ispat edir ki, bu ayə ispat edir ki, bir peygəmbər üçün unutkanlıq mümkündür. Və necə başka ayədə Allah subhətə buyurur, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَا اِلَّا مَا شَى اللّٰهِ Biz sənə Qur'anı oxudacağıq, sən unutmayacaqsan Allahın istədiklərindən başqasını Ələ surəsində. Və bu ayələr unutqanlığın bir bəşər olaraq peyğəmbərlərə aid olduğunda ispat edir. Həmçinin Allah SubxanaHü Ta'alə Kəhv surəsində 23-cü ayədə buyurur. Və lamma taqulanna li şey'in inni fa'ilun zalika gada illa in Allah. Sabah bir iş görəcəyəm zaman demək ki mən onu mütləq görəsəm. Derən ki in Allah. Əgər Allah istəsə. Və bu ayənin təfsiri ilə əlaqəli Qummi öz məşhur təfsir kitabında Cəfar Sadiqdən Uzun bir hadis nəqlidir. Və həmin hadisdə deyilir ki, yəni bu ayə nə üçün nasil olub? Qureyşdən bəzi şəxslər 3 nəfər gəlir Peyğəmbər sallallahu alayhi və yanına və ona bəz suallar verirlər əvvəlki ümmətlər barəsində. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam da olduğuna görə və hər gün, hər gecə ona vahy gəldiyini bildiyinə görə deyil ki, "Səbəh gələrsiniz, mən bunu sizə Bu sualların cavabını sizə verərəm, izah edərəm və inşallah demir və elə olur ki, vəhi gəlmir, mələk gəlmir və hətta 40 gün fəsili olur və sonra bu ayə nazil olur ki, sabah bir iş görəcəyin zaman inşallah demir, demək ki, mən onu mütləyə görəcəm. Bunu qummi təfsirində Cəhfar-ı Sadiqdən nəql etmişdir ikinci cild. 31-ci səhifədən, 34-cü səhifəyəcən baxa bilərsiz. Və bu hədis də ispat edir ki, peyğəmbərlər barəsində unutqanlıq mümkündür. Həmçinin başqa bir hədisdə, Abu Hureyre Allah rəsulundan belə nəql edir ki, bəni İsrail cəmatı hamısı bir yerdə çimərdim və bir-birlərinin övrətlərinə baxardılar, ədəb yerlərinə. Bir-birlərindən gizli saxlamazdırlar. Və Musa Aleyhisselam isə daima tək çimərdi və bunları qarışmazdır. Və buna görə də bəni İsrail öz dilləri ilə Musaya əziyyət verməyə başlayırlar. Və deyirlər ki, əgər Musa bizi nə çinmirsə, deməli buna mani olan bir səbəb var. Yəni, Musada hər əsi bir eyib qüsur və xəstəliyi var. Və bir gün Musa Aleyhisselam çiməndə paltallarını qoyur daşın üstünə Və Allah subhanət hala daşa əmr edir, daş hərəkətə gəlir və paltallar üstündə gedir. Müsə aleyhissalam da o paltalların ardınca düşəndə cəməhat onu görürlər və şahidi olurlar ki, Müsədə heç bir eyib və qüsur yoxdur və Allah subhanət hala onların heyləsini boşa çıxarır. Və bu hədisi Buxari səhi əsərində Üsmin qalışdır. 404-cü hədisdə və muslim 339 cu hədisdə nəql etmişdir. Və bu hədis ətrafında da bəzi şübhələr ortaya atıblar və iddia ediblər ki, bu hədisi Abu Hüreyrə özündən uydurmuşdur. Və bu hədisin, bu şübhənin cavabında deyirəm ki, əvvəla bu hədis sizin kitablarda mövcuddur. Və necə ki, Tabarsi məcmu ül adlı təfsirində Bu hədisi Abu Hüreyrə yolu ilə isbat edir. 3-cü cild, 372-ci səhifədə. Həmçinin inkar etdiyiniz bu hədisi 6-cı imamınız İmam Caferə Sadik özü nəql etmişdir. Özü nəql etmişdir. Və bunu Şeyx Qummi öz təfsirində Əhsab surəsi 69-cu ayənin şərhində qeyd edir. İkinci ciltdə 179-cu səhifədə. Həmçinin bu barədə Nəhmətullah Əl-Cəzairinin Qıssəsul Ənbiya adlı kitabına 250-ci səhifəyə də müraciət edə bilərsiniz. Əbu Hüreyrənin hədisləri ətrafında yaranan şübhələrindən birisi də bu hədislə əlaqəlidir. Hansı ki, o, Peyğambar s.ə.v.in belə dediyini nəql edir. Allah rəsulu buyurur ki, əvvəlki ümmətlərdə bir kişi var idi və ölüm yatağında olanda öz əhlini başının ətrafına yığır və onlara deyir ki, mən öləndən sonra məni tükəliyərsiz, doğrayarsız, yandırarsız, külümü havaya soğurarsız. Belə vəsiyyət edir. Hətta Allah məni diriltməz və mənə əzab verə bilməz. Və Allah subhanət qiyamət günü Yerə əmredər onun bütün zərrələrini bir yerə toplayar. Və sonra həmin şəxsə deyər ki, səni belə hərəkət etməyə nə sövq etdim? Və o da deyər ki, ey rəb, belə etməymə səbəb səndən qorxmağım oldu. Səndən qorxduğum üçün, əzabından qorxduğum üçün belə etdim. Və Allah subhanahu ta'ala onu bağışlayar. Və bu hədis ətrafında şübhə ortaya atıblar. Və deyiblər ki, Allah subhanahu ta'ala bu cür şəxsi necə bağışlaya bilər? Və bu şübhənin cavabında qısa olaraq deyirəm ki, inkar etdiyiniz bu hədis sizin öz kitablarınızda da nəql olunmuşdur. Və necə ki, Nəhmətullah Əl-Cəzairi Ənvar-ül-Nu'maniyyə kitabında 4-cü cild 276-cı səyfədə bu hədisi Şeyx Saduqun sənədi ilə imam Zeynul ül abidin vasitəsilə nəql etmişdir. Həmçinin, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini nəql etmişdir. Allah rəsulü buyurur ki, heç kəs cənnətə öz əməli ilə girməz. Yəni, hər kəs cənnətə Allahın rəhməti ilə girər. Öz əməli ilə yox. Və sahabələr soruşdur ki, ey Allahın rəsulü, hətta sən də Dedilər ki, hətta məndə. Və bu hədisin Abu Hüreyrənin uydurduğunu iddia etmişlər. Və bu hədisin Quran-ı kərimdəki bu ayəyə, Əli İnsan surası 22-ci ayəyə zid olduğunu iddia etmişlər. Hansı ki, Allah subhanətlə bu ayədə cənnət mükafatının insanın öz Əməli ilə olacağını vurguluyur. Yəni, buna bir işarə var bu ayədə. Və iddia ediblər ki, bu hədis bu ayəyə müxalifdir və nəticədə bu hədis uydurmadı. Bu məsələnin cavabında deyirəm ki, elə bu ayənin şərhində sizin böyük aliminiz, şeyx məclisi deyir ki, şübhəsiz ki, Allah insanlardan əzabı uzaqlaşdırar öz rəhməti ilə. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurmuşdu, Nəfsim əlində olan Allaha and olsun ki, insanlardan heç birisi öz əməli ilə cənnətə girməz. Dedilər ki, ey Allahın rəsulü, hətta sən də, dedi ki, hətta mən də, lakin mən, yəni Allahın rəhmətinə, Ümid bəsləyirəm. Nəzər ki, bunu Tabasidə, Mecmuul Bayanda nəql etmişdir 3-cü cilddə 23-cü səhifədə. Həmçinin Tafsirus Safidə bu adı mövcuddur 2 cild 111-ci səhifədə. Həmçinin Nurus Saqaleyn adlı kitabına 1-ci cild 706-cı səhifəyə. Həmçinin Meclisin Biharul Anvar adlı kitabına 7-ci cildə 11-ci səhifəyə də müraciət edə bilərsiniz. Və xulasa, demək istədiyim budur ki, siz keçdiyin bu dərslərdə özünüz şahid oldunuz ki, Abu Hüreyrə barəsində, onun nəql etdiyi hədislər barəsində ortaya attıqları bütün hədislər və inkar etməyə çalışdıqları bütün hədislər Və bu hədislər barəsində ortaya attıqları bütün şübhələr və bu şübhələrin cavabları onların öz kitablarında mövcuddur. Onlar Abu Hurayrəri nəql etdiyi hansı bir hədisə şübhə ilə yanaşıblarsa, biz o hədisi elə öz kitablarından Əhlübeyt imamlarının dili ilə nəql olunmuş hədislərdə göstərmişik. Çünki Şiyam əsəbinə görə əsas olan hədsin səyi olub olmaması önəmli deyil. Onlar üçün önəmli olan o hədis öz nəfislərinə və o hədisin öz ağıllarına uyğun olub-olmamasıdır. Və görəndə ki, bir hədis onların ağıllarına batmır, deyirlər ki, bu hədis uydurmadır. Hansı ki, uydurma dedikləri o hədis onların öz kitablarında əhl imamlarının dilindən nəql olunmuşdur. Və son olaraq bunu deyirəm ki, hətta əhl imamları belə Abu Hüreyrəyə, güvənmiş və onun rəvayət etdikləri hədislərə eytimat etmişlər. Və necə ki, Zeynul ül abidin özü ondan şəri bir məsələ haqda soruşanda o özü Abu Hureyrədən hədis nəqlidir. Deyir ki, mən Abu Hureyrədən eşitdim. O dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v belə-belə dedi. Və bunu Abul Həsən Ərbili Kəşfül-Xummədə 3-cü cilt 241-ci səhifədən naql etmişdi. Həmçinin İbn Davud öz rijalında 116-cı səhifədə Abu Hüreyrə barədə deyir ki, Abu Hüreyrə məruf min əshabir-rasulillahi sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni Abu Hüreyrə Allah rəsulunun səhabələrindəndir, məruf olan, tanınmış səhabələrindən. Və bu mövzunu Burada bitiririm ve bana elek alır ki bu kestiğimiz kısa dersler bu meselede kifayet kadar cevaptır. Doğrusunu Allah bilir. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruka ve etûbu ileyk.